Bosgarren unitatea. Atarian, landetxean bi. Animalia hau ez da oso handia. Bianka ditu. egan egiten eta igeri egiten daki. Moko zabala dauka eta hanketan hegatsak dauzka igeri egiteko. Lurrean ibiltzen denean baldarra da. Batzuek luma zuriak dituzte. Beste batzuek beltzak eta zuriak. Pentsua jaeten dute. Zenda animaliau